الحمد لله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقعو خود شروعه ام ځنګي هوته کله چې مؤمنان ته تکلیف ورسهل نو ابو سفيان شو یا ودنگ زیته وکړو او تماشه کوله اواز کو افیکوم محمد نبی له سلام شته نو نبی له سلام صابوت او فرمایل جواب مور کوي دیو افیکوم عمر نبی له سلامي جواب مور کوي افیکوم ابوبکر نبی له سلامي جواب مور کوي عمر سیب قارشو هغه آو منګه الله سره شرموله زپار ساتي نو ابو سفیان هغه وځو بوله هو بوله هو بولا او چثفه ودي غټاله زګچې مشران لاړو نور پسمن دغه شو شګز شو او, او بیاوبې بی لنل عزا ولعزا لكم نبی علیہ السلام اواز وکوه لن المولا ولا مولا لكم او جنگ زمنګ ساس او ساسو منس کی بی نو داغ فواسرا مؤمنان لا خ تصلیور الان خجز بی زیات شوا او الله تعالی دا مؤمنان داوا تسلی او د جذبې بیان کړي او کله چې نبی له سلام صابوته فرمایل چې موږ حمله کوو نو ابو سفيان ته چاده خبر ورسوله نو ابو سفيان خیالو کو چې صحابي کرام زخمی شي او منځري چې زخمي شي ما ماته زیاته کړي نو اسی نه چې مون خراب کړي نيو قاصد راوله کو کلهار شو صاحب کرام ته ورسو جب ابو سفیان سره د لوی لخرنه جمع شید دی او تاسو کوم لوخنه خراب بشی نثل چې قاصد راغی او صاحب خبر كون صاحب خو ایمان زیات شو یو طرف ته زخم رسیدن لی، مالی تاوان رسیدن لی، او بل طرف ته دوباره د جنگ دا پارا، او صلخ کارا کول دا دیر بران کارده، نفدی آیتونو که اللہ فاق د صحابو اغشان بیانه، او داغی اغا، او صلح بیانه، الَّذِينَ از تجابو اغاقسان چی قبول کرو دا اللہ و رسول و دا رسول، مباېمه په داغې نه صاب هم چېرسسیید یو ته القرارخ دخم له نه دپار دګسانو سنو می نوم چې خاامې ک دی د دوونه ته کو ی لیدلی دا لا نه دو دسهې اجرځمو سابونه دي لوينا کسان قاللهمون نه شوو ته جاسو شو چېویلی ویته جاسوو ان نه سر یقی خله قد جمعو کوم جمعشيته اوسله ابو اوسوفان سره د خپلو تیار ناست دی که تاسو جګه لاړې نه خراب به شو جمول کوم پ شو ې کې زیاد پرو دی سڑی سابو سره ایمانن ایمان ایمان اوه زیاد کوم نه خک لک شو خم بوت شو در این سلخ مضبوط شدید و قلوه اویدوی حسبون الله پورید من در پار اللہ و نعم الوکیل او دیر خمضگار در دی شایناتو اللہ شعب و خر رحمه اللہ در این دو ازی پوه حسبون الله و نعم الوکیل لا حول ولا قوت الا بالله طلب و دو زدا ځان لپاره وانا ناسې ارواح کې وای زدا الله امداد د اصول د پاران ذریعہ ده د دشمن دی پاس د پاره سړوجي پکې 1500 پیرا حسبن الله و انم الوکین او لا حول ولا قوت الا بالله دشمن نه محفوظي یو ملګری تما خو درمه ایزان لوای دې موږ غواره کړی ډاټور په ځلاره ما ما دې دوه ایروړه نو ما ته مليسه خو می دلنه چې دا کور نرو زموږ په جان را سره دي کم تر ته زموږ په را سره ساتي می نو مه تا دې جماکه موږي په خو درته کې وي او ځې کوم خو خپل عادت نه زیات کوو کرښ پک سو پیرو کم کړئ زیات کوو مایدہ ذو کریمات او غا سره دي الله تعالی تاسو په ذریه باندې کارو کچھ ديسه الله تعالی تاسو اوستائی پاسکوی حسبن اللہ الله نعم الوکیین لا حول و لا خوط الا باللہ او رضا ماندر اللہ و دیر خمددگار فانقلبو بی نعمت من اللہ نو اپشوال دی فان نعمت دا اللہ و پدینو فمیربانی لم یمسسهم چنورا سدر جوتا سو ان تکلیفو واتبو رضوان اللہ روان شوال دی پر زمان تیادا اللہ الله تعالی خواند مهربانی دلوي ان نماز عليكم شيطان تا تاسو ايما داو شيطان داو شيطان او شيطان کار دا دي يو قوي فوليا یری يره خپل دوستان دا شيطان او شيطان هغه خپل دوستان يره ان نما علیکوم شیطانن یقینن توسم داو او شیطان سکي یو خويفو اولیا شیطان کار داده شیطان خپل دوستان شیطان خپل دوستان یری یو خويفو اولیا یاد دی یو خويفو مپل اور حزب ده او اولیاء دې مفولي ساين دې یو خوې فوكم اولیاء يريتا سو ائ مومنان اولیاء په خپل دوستانو دا شيطان کار دي نې مفول اول اغه حد شو پر لا دلہ تخافون ورس لا تخافون راغلن او دا د دې نه محسوسې قرت کیوم دا دې یو خوې اولیاء د یو دا دا جَمَافُولَ وَلَ حَذَفَ كَيْ مُنَافِقِينَ يُخَوِفُ الْمُنَافِقِينَ يَرَى ذَا شَيْطَانٌ مُنَافِقَانَ ذَرَا وَهُمْ أَوْلِيَاؤُهُ قَوْدَرَا مُنَافِقِينَ دُسْتَانَ دَدِي نَمَافُولِ سَانِي وهم اولیاؤوه او ده منافقان دوستان دلی سنے رئی من کفار قریش یو خویف المنافقین من کفار قریش دیم مپول بی حد بشی او ده اولیاء ده مرپوشی خبر دونتا مازو پی بشی انما دالکم شیطان یقینا دا تاؤسوام شیطانو یو خویف المنافقین من کفار یا منافقان دا کپار دا قراشونا یو خویفو المنافقین یا رئی منافقان لرا چه منافقان سوگ دی هم اولیاؤو دا منافقان دوستان دید و دا دا دوستان دید سپل دوستان یا هم اولیاؤو او دغه دوستان دیم بل دوستانی ری نو پوری سانی هغه محبوب شومین کفار و کرے شو تسهیل باندې کړ دی مقام کې یو خويفو اولیا یری تاسو یو خويفو کوم اولیا یری تاسو زرا په پر دوستانو یا یو خويفو یری منافقان چې منافقان دوستان دي فلا تفافو نمیرےگی دنیا او جریگی زمانہ این کو نتم مومنین کایتا سو مینان تسلیور کای پیغام برتا ولا ازن کا غمجن جننی کتا اللذینا کسان جو سار یو نا چ تلوار کای پکوفر کی, کی انهم یقینن بی شر زر نش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ضرب دی ولرا سی سو پاخیرت او دی ولرا صاحب دلوی ان اللذین اخناکسان اشترو الکفر بالایمان چی غی ورکر دے کار د کفر په بدل د ایمان ایمان پر خو د کفر کار ورکی لیزور اللہ شیا چری زرنش رسول الله تو ضرب ولهم عذاب او دی ولرا صاحب درد ناک ولا سبن الذین سجر ورکیں غومان جنہ کیا گسان چکا پھران دی انما ذما مسولہ لے انما یقینن حق ہے نملی لهم چې مراد ورکوم دی او تا ذما سره خیر لنفسین چې دا ورے نفسونو دیولرا غومان جنہ کای تاثیر پدی خبرہ چې انما یقینن نملی لهم چې مراد ورکوم دی او خیر لنفسین دا د پاډه نفسونو دا غومان نه کوي چې ځو منافقان له مولت ورکو مال ورکو زیادت ورکو او دغه دی دا غومان نه کوي چې د ادم صل الله عليه واله اي انما نملی لهم ذو مولت ورکم دی او دادو له اسما چې زیات کی ګنا عتبات بيداشی چې زیات به کی ګنا او دوی زرا عذاب در وسوا كون کې عذاب سره مخامخ شي ما کان له لیذر المؤمنین دا ইলت بیانې راکټه jihad الله تعالی ولی فرض کو دا دې د पारा چې داس یو نفر دي چې تاسو با کلمو او تسبیح اڑو او منځونه به کوم جماعتونه توبځی او بقال ربنا سین کوبن به کوینا داس ولا نفر دي امتحان راولی او دمرګیر راولی چې د امر یې ته تیار شین او الله اوه ځارکړي چې دا مومن دي د دې لپاره ولي الله پا غوخه راکړي چې سوغ تیاری ما کان الله نزل الله تعالی ليزر المؤمنين چې فری دي مؤمنان علام انتم علی به ا چې تاسو باغې چې مونږه یمان راولې عاسبا ناسو و تکو ا یا پلو عامن نووم لا تنون سوریان کبوت اول کې امتحان ب نه راې امتی امتحان بروللي تش پهمن نه ن خللاسی کې مومو میناانی ح دا مندل خبی تر دی چې جوېلی د چاته ووي چې جهات خلافې منافق مینت تو ی د پاک نه پاکې چاته وې چغا د پیونبرثبت کې جهات کوي. بسم الله الرحمن الرحیم او نه ده الله تعالی لوتلیه کوم الغیب دا دا, دا پر سوال الله د جہاد فوج باندې موږ ته منافق خین دسیوال ته ده الله پاک نومونوالی کنه چې دا منافق دی دا مؤمن نه باجی د نبی صلی الله علیه وسلم چې موږ دسیوال نه خو خای چې موږ به مؤمن او منافق ځان جدا کو کن. نو الله پاک جوابو کو شاید سنکو ما کان لاو یو تیا کو نه الله چې خبر کی تاسو لاره بغیب دا خو د بغیب خبرې ده دا منافق ته او د مومن ده الله تعالی څخه بغیب نه خبره ای ها ولکن الله یشتبی ولکن الله هو فی من رسول میشا الرسولان فلنا چل شو وادی نسک غیر دخینا نا بی زی معنی کوي ولكن الله يتبين من رسله ميشان فيوحي اليه وهي ورتكاين الا ذا رسلان يجسو كوادي نو هي ورتكاين وہ غيب نده دوه پذرہ باندي 22 زنا خپل پیغمبر تفاي ولكن الله يتبين من رسله الله دا کلام مصدرک ته دپتوهم مڠتا الله داس ور نخر رکیم منافقان جواب ولکن الله لکن الله یستبیح و خی رسولانه و نجادجو وانی نو وہی ورت کئ انبیاء تعالی تعالی وہی کئ وہی کئ لقبل دے فرمائیں سورہ جن کے التوئن سورہ جن ویشتم آیات کئ ما کان الله يوتلي حكم الغيب لكن الله اشتبه مرسل می ميشا الله ورخي الرسولان فلنا چل چو وادي الله تا اوس تا غيب نه فاي ما کان الله ندل چوه تا اوسغه چپټ د توخاي دادت نه کي إلا <متحدث> من ير تدوا فلا يزر وا لا غيب احدا نہ خبري په پټو باندې سوق غيب چا ته نه کي الا دفمان لكن لكن من ير تدوا ام الرسول ها سوچو فقيد رسولنا حل تکي جزاه حد کړوا نسكيف يوحي بينو يسلوكم بي نه ده ليگي مكه دا ساتون كي ملك یا علما ان که دبلغو رسالات د ربی چه اوخه الله خلقته چا بیا ور رسولی پیغامات د خپل رب واع د اماره ایم کړی دا الله ای دوسر دی وا سوا کل شین علما اور اگر کړی دا هر شی په خپل نام کې الله פאר سپوږی ملک لی بریلیان د دیاتونه غیب ثابتای وی ګور کنا پیغمبر په هغه و hội دی دا الله پاک نوئی ما کان الله یوزع کمال غیب الله تاسو بغیب نه خبري لیکن من ارتضاه میر رسول اوغه پیغمبر ورکه یغه تغیب خی کنه نو لیکن لیکن ارتضاه میر رسول اوغه پیغمبر نو سکه غیب ورته خی نه نا فینو یسکو الله بخبل وی ملک لګم دلتا ولیکن اللہ استبیم الرسول میشا اللہ هو رسولا لنا غیب ورتخنا نہ غیب نہ خیں عارفین یو سلوکو کریندا فیوہی بهزایو وی وہ ورتکئی اللہم بیا توہی کیں غیب ورت نہ او غیب ورت نہ ځای دې نه دا شي چې الله تعالی په غیبونو خبره او پیغمبران خبره یې دمان نه دا مانداشا. او که مانو او کې نو دا خو د ټول سره خلاف شو او ګوره تاسو قران کې سوره توبه کې الله تعالی فرمایي پیغمبر په غیبونو پويږي او دلته چې غیب ورته کوي سوره توبه او سړیو سوره توبه یو صلیوکی او ممن حولكم من الارام او چا پیر اساسونه د باندې چانو نمونه بي قاندي او من المدينه او د مدينه وال نه مردوال نه پاک ترق دي پنې پاک لا تعلمون تصنف بجني اي اوورا صافه منافقان دي قوتين بيجني صافه کوي منافقان شتا قوتين بيجني در شان سورینمل کی پینځش په دګې کله عالم من پس سماوات والارض الغیب الا الله ندی په اسمان والا زمو کوالا بګر الله ندی په الله تا د بدنشت قرآن کوم پیغمبر بګر نه دی فو اوذل د تا مانو کړه لکن الله یتبی مرسل می میشان ده ورته خاين نو لري پیغمبر دی غیب نه خودس دا باندې نه دا ال غیب ال لام په کې د پاره د عهد دی دلته کې مراد د غیب نه هغه خاص غیب دی چې د منافقانو د مومنانو فرق دی ځکه سابو ته پوس کړو روح ال مانی وای چې مونږ ته د سیاعلامو ښایي کو نه الله پا کوئی نه دا د غیب خبره دا غیب در نه فهم نه ال غیب کې مراد الیفلام دا پارا دعا خاص غیب تین امراد شو چا خاص غیب سیل پرخ ما بین دا مومینو دا منافق کی او الیفلام دا پار دی سیغراق ندی او الیفلامی عہدی دا اصل لی تلویوال نقل کردی ایک سو سار چا الیفلامی عہدی اصل لی نماکان اللہ و ندی الله لیوت لیکم خبر در کې تاسو در غیب پپټوم ولیکن الله استبی لیکن الله ورکه در رسولان نه چل شو وانی فيوحي وهي ورت کوي بي زاي وي وامنو بالله ني ما وروړي په پر رسولانو د الله او ان تومنو کتا سي ما نه وروړو وتدقو او يريدا الله نه فلكم اجر عظيم نتا سر ثواب دي نوين دا باب د جهاد بیان شو اوس بیا باب د انفااق دا دو ممس وره س کې کر کوئ اول انفاق بیا جات اوس بیا انفاق مال او لګئ او زوره وررکې په خلله مان نه لګئ سله نه ګمانې نه کیا کسانو ی خللوونه چې بخل کوي بیا ماتهمونله منفضې پهغ چې ورکړ ل الله د خپې میرببان چ بوخل کي پاغاسو چور کړځول الله د خبري مهرباني هو خير لهم چدا بوخل غره دیو زهرا تاسو بوخل کوی سمو خیال لې چدا بوخل تاسو لره غره دین نه د دې بدن الله انتقام ال حساب در کوي الله و هی غره نه ده بلوا شر الله بل کذاب بده دیو زهرا ستووقون زرد چاپیر پیر بشي ما بخيل اوږي بوخل کي کړځه پاغمال فور ز قیامت دا به د ګردن نه چاپی راشي نبی له سلام فرمای چاله الله مال ور او داږي زکات نه دا کړی نو قیامت کې باندې یو اجدها جوړ شي داغه با دا داړی دا دا او د دا ورن داړو کی و دا سیرو نسی او بیا ور ټقور کړی او وی با انا مالو او انا کنزو. زستاغا ما و زستاغا خزانیم که تالا گول منو نن بزو پتا مقرم ازا بدرکو ما بخاری که عدیث دویم جل شپاق سو کې پا مرسطم گیم ندعا غصو یوتو وخون ما بخیلو اغجی بوخاری کرده پاگی بوخل بخل ای بوخل وی منکول دی انسان حق و عجیبه در پدا دادا پزیو من یو شیو عجیب دیو دیو نور کئی یو شخ د شح علوی بخیل مال حراصنا بخیلم دے لګیم او نورم جمع کئ نو بخیل ست وی لکی منو الانسان الحق من الانسان حق واجب در پم ایمنا الانسان الحق الواجب علی چه منع انسان ا حق چی بده واجب دی زکات سرسایا دایف واجب د من کئ او شح وی لکی بخل مار حیته یو خوی نه لګئ او بل نور جمع کوي زیاته نه الله و بخلی کرد دی سوته وکوونه ما بخیلو چا پیره به شيه چې بخل ک د پغې پور د او خاص الله ته پاتې کېدل داسمانظمو کونی الله تاله پمونو ساې خبر داو ل سمع الله دجر وړ کوي ی هو ته ی هو د به دا الله غریب وړاندې پیدا کړل نه منغي ماړو الله تعالی بولنه جوړ کړنه منغي مولامت ديو ننوم باځه بدبخت راځي وایي چې دا زيوځه په ځینې راغلي نه منګور ته پړیو دا طلبه ځوځه په ځینې راځي ماشين منګور ته پړیو تور ته پړې کنا اورې کنا دا دین Taliban یار دا دین زکای او دا دین سمجه تور ته ازګار نه نو دی تو ورکوا، چېړډی ورکوا، چ وررکه تاون سر کوه پیسېوررکه جو پهین کې به سو شي که نه مسلمانې اوبد الله دی تهپوس کوئ نه تو پر دی چې نې کولی شو م تاون کوه دو نه خوباللی شي چ الله کولی منې شو تاون مکر نو دا خبره به یوهدو کوله و دا الله غریبانه پده کړې نه منګه پې پر او اورو هم را شي سړه یاسیین کې اوس یتم کې. سوره یاسین وو سره ختم کړي التے وای ذاکیل لومو کلاچ ویل شیډو تان فیکو خرج کین مم ماذ فوم اللہ نو قالین کفرون نو ویل ویل بکافرانو لذین امنو ببار د مؤمنانو کی انو تیوم الوشا الله اتمو برا غورکو اگر چه اللہ خیور کڑے بے ہو، اللہ اگر باران کو منکی ملابتی ہو، داد یهود ہو، خبر ہوا لقسمی اللہ یقین اولید لیلی اللہ ویناد آکسانو چویلی ان الله فقیرن اللہ دی متازو ونہنو اغنیا او مینگی مالدار اللہ پاک فقیر دے ولی الله اگر باران پیدا کرو نشی مڑو لیسو مانگتے والا کرلیسو سنکتو ما قالو اللہ وی زردہ لکو آغا چی دیوئی فقتلو مول انبیاء او اجلالدوی انبیاء و لرحب بغیر حق بی جرم و نقولو ابو ایو زوکو عذاب الحریق او ساکی عذاب سو دو انکے ذالک دا بما قدمت ایدیکو فسودا غیچی مخکریو نفسو نستاسو او یکنان اللہ لیسا بی ذو اللہ من نده خصد علم کون کے لعبید پا ظلہ مبالغه ده جمع ده او ابي جمع ده جمع چې مقابل ده جمع راښین مراتب انقسام ده حاضر په حاضر نه ده الله هي ظلم کون کې په اچا په اچا هي ظلم نه کوي لکه ير کبو دعاوکم هاریو په خپل پر سوالي سوال شي هاریو خپل خپل سوالي دوه هيج انقسام ده حاضر په حاضر نه ده الله تعالی خص ظلم کون کې په اچا ظلم په اچا نه کوي دانش زولان صغرم وبالغه د ډیر ظلم نه کین لږ ظلم کئ نه په چمتو جي شي مقايده نه قيد ورزاي الله ډیر ظلم كون کئ نه مالغ ظلم کئ سو الله تعالی خ ظلم منزه پاک دی معنی را ده نه الله تعالی خ ظلم كون کئ په اچا په اچا خ ظلم نه کئ الذين اقسن قالو جيریه واه ان الله بيشکا الله ايديلنا لو اسکل يمصر الله نو من د د رسولین چې منږ به با باور نه کوو پهې پی او پیامبر تر دی چې راتو کې مونږتهې قوربانین په صدفې په خراو تا کولووندارار چې کې زور منږ سره الله لوس کړلی نهمنږ لې موج زره وړه چې ته خیرراو کې اوې وخورري پل ورته ووا قد جا کوم راغريو ته سروسولان زما مخکې پهدل لوکارو پهغې ته ویلنی هغ به دغ شان سر د قات را وړه بور اوسول تاسو دهغې کله خبره منله چې زما به من لیمهقطتلتهمو نوولې تاسو قطته راهغې که تاسو شتې پهپره دا کې معلوېږې دا چې تاسو بیمان نه منې په دا د لم را وړو خو بیا نه منې په اوور داسمان د را شو د کوسیدي بیا نهې دکه بخواان بیا دا و و پیش کړی تاسو هغې قتل کړو تا دهغې خبره نه منلی. پو ان کا ذبو کا تسلی اور کہ پیغام برتا پس کا تکذیب کس نا فقط کو زبان جزاء حذر دا پو ان کا ذبو کان فلا تحزن غم جن کی دروجن کی تاذرہ نہ غم جن کہ اخبکے غم ولما خبکے گا۔ دا علت قائم دے مقام دا جزاء فقط کو زبان یقینا تکذیب شے رسل من قبل د ډېر رسولانو تا نه مخکی رسولن کہ تنوین یاد 파رادم سري د پارا, پارا تکسير دے د رسولانو یا تک تا تک تعظیم د فارده د ډېرو غټو غټو رسولانو د ډېرو چتو چتو استو تکذیب شه نو په ستاسو تکذیب شه خير دی فقط کو زیبا رسول من قبل تکذیب شه د ډېرو رسولانو تعالی مخکې یا تکذیب شه د غټو غټو رسولانو تعالی مخکې جا او بالبرینات غیر اترل کډو په دلاله کاروم و الزبور او په دلیل و نقلیو بینات دلیل اقلی زبور دلیل نقلی والکتاب المنیر او په کتاب روشن دلیل وحی اغیدہ دلیل قائم کریو پا توحیل نا کل نفس دائقت الموتو نا آلی و نفس سکون که دمار و انما توفون وجورکم دا بیا مسئل جیاد رواغستا مخیدین فاق مسئلہ اوس بیا د جیاد مسئلہ کلو نفسی زیقت الموت عریو نبس کن که دا مر و اینما توفونا یکن فرود رکشی صاحبونا ساس و فرد قیامت نا اغسو جخلاشو دا اورنا او دخل جنتا و دنشو جنتا فقض فا آزو دے شو زنداباد زنداباد دا دے دے بل <سؤال> جاتا <سؤال> زنداباد چگی دی اخو مرداباد دے زنداباد اغسو دے چی جانم نخلاشو جنت تلار فقض فا آزو اون دې ژوند دنیا مګر څه کا دوکه ده او غرور یو غرور دې غرور دې غرور په دمه سره دوکه ته لري کی او په پاتې سره مان دوکه باز ولا غرنکم بالغرور سوره فاتح پر تنظیم کې دوکه دې نه کې تاسو زرا په الله باندې دوکه تاسو دوکنه کې دلته و مګڅکه دو کې دا دو کې څکهه دنیا پهمل حیات دنیا الله مطال غورو نه دا دنیا مگر د دو کې دا ممسه د جهات اوس دا دوانه ممسائل جمع کوي جهات انفاق فیوا اموالکم انفاق شو فسی کوم شو اتوبلو ان قاماخه از مش به وشي پتاسو پي ام عليكم پمال دمانو ساسو کې مال, مال بلګي داو امتيان درزي پتا وان بوسيكم او باردنم سنو ساسو کې په باردو اموالو کې چې داوا خرچ کې په باردنم سنو ساسو کې مرگ برازي ادر شانتي مرزونه برازي تکلیفونا برازی زفونا برازی وال تکول برازی دا امتحان ده دا مهربانی کوما ولا تسمعونا او دا پدیه نخلاسی گئی او خامخات تصب اوری من الذین اوتول کتاب ملیان مشاران مشاران ملیان دا غساننا جور کرشید کتاب ملیاں من قبلکم ساسن مخ کی مشران مشران ملیاں نا کار داغونا باورئی ومن الذین اشرکوا دا غساننا چې مشرکان دی امیاں ازن کسیرا ردی بدی ڈیره دا پا دیم نخلاسی گئی مال بم لگوئی بدن بم لگوئی او ناکار مولیان او ناکار پیران او در پاس ردی بدی وئی تانی برمان لگئی انظامات بلگئی اترازون بکئی حیران بشئی چیزا دو سکو مو دا خلق سکوئی زخ پل مال لگوم بدن لگوم دا اللہ او لہ اوی تا خدا رازی دا امتحان ورمانه کومه دا وسړی برداشت کین دا ټول امتحانات برداشت کین الوه کمال او فلاح ته رسې وي ولا تسمعن او خامخ اوری با دا گسان نه چورږي کتاب من قبل کوم صص نمح کی مشران مولیان او من الذين اشرکو او دا گسان نه چ مشرکان ني مشران پیران اذان کثیره رجب دیدین ت کتا کو, کو او ځانو بچکو د مدانت نه صبر موکوو او د مدانت نه ځان بچکو بس بیا نقصان سر کو په تبی کتا و کو دا در ل ده وتکو ځان بچکو د مدانت نه ف خیررو لکوم ل حضر ده په ت کو فیر پهین نهې کو ین دا میظلو موو د پښو کارون نهدي دا پوښ کار دی مضبوط کار دا دی د خ الله او کله چې غسې والله مثقلله دی نه مضبوط لو دا کسان نه کتاب د تو الله لو دغسې دا کتاب به خلکو ته wala tak tumuno ana patoida kita fa na bazu wa razu nir jiso ukro we urdo shata shaganuna us tarobi waragrabde samana qale dunya tahil na qal khirdi ziat landi wahi amatun fi kulli man alimahu عام دے یہ کله من علمه الله علما انشاء الله ول علم ورکڑ لیں د آیات د لاندې نقل کړی چې آیات کریمه عام دے هر چاله ور دي وې عامه تن فی کل من علمه الله علما تسهیل یو سلسلو را یا جلد ول کیں عام دے ارغه چالان چ چا الله پاک ور لمر في كل من علمه اللعلمًا تولى شاملًا او مدارك داياً لنقل کرلن سفد رئيس وانه وهو دليلٌ على أنه يجبها العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه وأن لا يكتبوا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتثيب للنفسين او لجره منفعتن او لدفع ازيه او لبخل بالعلم باحاديث نقل قد ده وفي الحديث من كتم علما من عن علي الجمه الله بالرجاء من النار هو دليل ده دليل على انه يجبوا العلماء شفوا ولا ما واجب ده اي بين الحق للناس يجب حق وما علموا دې ذکرلی هم دیو جسې ذکرلی دا به خلکو ته خای والا یک تو مینو شین دی و نه پټای حق لې غرضین پاسین د پاره غرضی پاسې دا, دا. مین تصین علی الظلمتی اسانتیه د ظالمانو طرف نه ځالمانو را څه نقصان رانی کی دیو جن رحمت مبدا بنکې وو ته تیب لنفوسهم او ظالمانو د خوشحالال د پاره چې ظریمان نه خوشحه شي چاک نه بیا نومه اولیجرې من پاتین یا د پا د رالو د پدي چې زمونګه پیدې را ته میلاږي شکرانې را ته میلاږي او دفی ازیتین چې تکلیف پراندر شي څو به تکلی فر دا به نهکه اولهما به د الله مخلوخت ته بهیان الله د ولمون نهلو د وست دا و اذا خذ الله كل جواز الله لو ذا کسانه جر گشو کتاب داونه مغسلیه د نور موليان ن مرسه ټولنه کتاب ور ټوللی ل خدا خدای دې چای کتاب تورات او دې کتاب قران دی دلوم الله کتاب ور کړو کتاب ل توبه انو لن الناس چې بیانې ودا کتاب خلقو تا دا الله پاک د علمونو له ځوسته ويره په دې موليانو صحرا دې چدا ترجمه شروع کړلی خلق ور د کېنی نو خلک تنگرو موږ د حرج د کنا الله زرن لو د واستې زمنګ د حیواله من بهرالو خلکو ته بیان خپل منل نه منل د خلکو خپل کار ده ولا تک تومونو او نو پټوي د کتاب د کې چې صحیح کارو وای حق مسله به کار راځي پاینا بزور ازوري نور دونا کار مليانو کتاب رسو شاگانو ناشتروبي او ورګره بده سمن قليله دنيا و به سماش ترون بده اچ دیو و را کاين لا تاسبن اللذین ابرهون الله وی کار خود ملای توب نکای د مليانو کار سودو لوام چې دا قران خلقو بیان کی او خلق دو صفاء جن ناګا کی حق ورته وخی کار خویداو جو کار د مولیان نه او خو خدای چې منتخل کو غټ غټ نمونه راکړي مفتي سي عبارتوب وي له قایسي عبارتوب وي له صابياخ سي عبارتوب وي له ریکنه نمونه کار د مولان مولات نه کوي نمونه غټ ور خوختي نال الله وي لا تاسمن الذین غمان مکو پاکستان یبرهونا خوشال دي بما پاره چیزې وکړنی په شاله دې پاره دې کړنی کړه یې سری مدانت کړه ایسه سستی حق نه بیانوال او يحبونك فاي اي يهمذو دي صفاتونه و شي فخې دای چې مونږه ټوله القاب خلک راکړي به ما علم نه پلو پاره دې کړنی دي الکه تاخذ القاب کار کړي نه ملایتو کار تا کړي نه نسبت الله فضل کی نه فلا تصبنهم غمان مکوپدی میپ چې من لا ذاب د خلاصی دا ذاب اوجو را درته نه کومت اخیر کې اوس خلاصدي کر کوي د ټول صورتت څنګ چې پهقرره کې په آخریر کې د ټول صورتت خلاصی کررکوه دشان چلی عمران اخیر کې او د ټول صورتت خلاص سر رالی وللیلیملکو سماوا چې زارت دا مسلا توهیر بیائ او ورپ یاد کې دو نو کې ربنا اننا سمعنا مناديونا دي دا مسلبه ان رسالت او بیا اور بسیه مصدر اخری جهاد آیا دیو صلی پیندن وی کی فلل جن هاجر اوخرجوا من دا مسل جهاد او بیا مسل انفاق اخلی یوسل شپن وی کی لا غور ان کا تفلبل جن کفرو مال ولاگر وده الله په جن کې ده الله کا سکلا وا به سي شي نه نو په اخر دو سورته کې خلاصه ټول سورته ذکر کړي تچيما اغاز ما ټول سورته دایب ګرالي توحید رسالت جهاد انفاک وللای ملک السماوات خاصه له اختیار کې باچی زبره او دخته دي دوی خلاصه ټول سورته واللہ الله تعالی علی كل شيء قدیر بارسے قدرت والا ان في خلق السماوات کی کی و الارض یقینن پر پیدائش از دماغ اسمان میں کی اور زمین میں کی و اختلاف اللیل و النهار فبدل یدولش کی اور رسکیں لا آیات ذراइल دی اول اربع و دفرضہ قلمندو پدی کی ماده قلمندو فارہ دلائل گردشلی الیذین عقل مناکسانی یسکورون اللہ چیادہ اللہ قیاما پولارا و قودنا و پناسا و آلا جویوبیم پڑڑا اقفلو والاڑ دیو میں یاد دے ناس دیو میں اللہ یاد دے که پڑڑا پروت دیو میں اللہ یاد دے دا اللہ نگای پی لکھی گی نو اویاتی نی بارت مند دے پولارا مند دے چی پولار نشین پناسی مند دے پدا نشین پڑڑا سم لی بیا مند دے پریدینو ایا تفکرونا فی خلق السماوات او سوچ کې دی پېداش د اسمانو سمو کې او ربنا اعز من رب ما خلق تا ز باطل نه پیدا کړی تا د اسمانو سمو کې باطلون د دې باطل نه پیړه بس د لبیر شیر دی او کل شی ما خلق لا باطلون وکل نعیم لا محل تزائل هر شی د الله نه سیوا غابسته باطل سمانا بیکارا ابس وکل شیء ما خلق الا باطل وکل نعیم لا محل تزائل هر نعمت اګه د لاس نوتون کړي او تون کړي نو وایو ربانا ما خلقتا عذاب باطل نه پیلا کړي ته دې ذرا دا تا بس نه دې کیسه راه زونه دي حکمتونه دي اگر ازونه حکمتونه پیدا کړلې باطله بس داتا بس نه پیدا کړی ما خلق تا هدا باطله نه پیدا کړی تا سبحان کا پاکه الله داتا بس پیدا کړی بلکې تا دلیل پیدا کړل په خپل قدرت باندې سبحان کا پاکه الله بچکی موندا زاد او ورنا ربنا ائزمڠ روايق <تصفيق> اننط ا لسو چدن نكي ورتا فقل اخ دتاو ن تار سوا ق غلران اونشتي ظالمان ل من سو امدادين ربنا دوزي مسل دي گر كاي مسل رسالت ربنا ائزمڠ روا اننا سمينا يكن من اوريدن منادين یو نادیل ایمان چاغاواس کو په طرف دی ایمان ایمان طرف ته دعوت ورکاو او خلک ایمان ترابالو شراشه ایمان راوړي شراشی ایمان راوړي نکنه بيلي سلام مونی یې ما یو سره ولې دو چاغه با تراوانو پلارا او په میلو کې با په خلکو بسی ګرځې دو او خلکو ته دین بیانو قمنو میاصبو قمنو میاسوالے ترابو چا ور تر ادی بدویلی او چا به خوره چولې او نبی علیہ السلام خپل خبر نبره خدا اخاره باغی کړی او بلې خیمه ته او دا صلی الله ورتو رسول قمنو میاصبو قمنو میاسوالے ترابو تاریخ کبیر دو بخاری دا حدیث نقل کړی دي هغه به مسله کوله داریخې مخته مناددي ونادي تواز کوونې نه چېوادي کو په طرف دی مع نه تو مووا ک نه تو منادی شه د الله دی چ غوا که نه اوې نه د شخلی او خلپټه بهترري اوې چاسممو حالښ نه دی څوک بهدي خراب کي لکهقرآ بیایان که دا خو لپار مشکل ک لا ووررکئ دا به خوشارالې در کوي ددونیا او د داخلت قطو دی تلا اسوا شوا یونا ذ ال کو په دیمان دی ایمان چی ایمان مان وروه پخ پغرم فامنا نمو ایمان ورو له ربنا ای زمون ربا بفروږی موږ تاسوونو بنا د ظلمونو زمم وقافنا اولری کې زمون ناسیا تینا تکالیب زمون کا سیات مصايب د دنیا وبلو نام بالحسانات او سیات تکلیفونو توي وَتَوَفَّنَا أَبُو زیمنگ مال أبرار سردا نیکانو نا مدارک مانکه ال أبرار المتمسكين بالسنه سردا اخل گنا چې سنتو باندې مونږ ولګولې سردا اخل گنا چې سنتو تابع دي سردا مونږ ولګون کوو په سنتو ربنا اعزمږ رب واذینا راکیمک تمات وانا شروز کله موږ سر على رسول کالا السنه رسولي موضوع حضر دیو. فجبہ دخل رسولانو ولا تغذینا او رسوا کیمم. فورد قیامت انکا یقنن تو لا تخلف المیاں دو. خلاب نکید اقبل اللہ وزنا فاستجاب نو نقبول کو دیو لرا. رب دیو انی لاؤزیو او او الله ای انی یقول الله او او ای اللہ انی لاؤزیو او او نبرواظوم عمل امنی منکم عمل ده عمل كون کی تا سنا مند کرل کنری او انسا کجنی کخذا کنری او کو فضا زمادل بار کې د اعمال او قدر نشتا چې عمل چا وکړو ته سړی وکړو بدله ورکو ته خځو وکړو بدله ورکو په سړی قران ته کېناست دلوم بدله ورکو ته خځو قران ته کېناست او کور کو بازوک <بعدو> من بعد باز بایسا سنا د بازون دي زم ما په درباي کې د سړيو د خدای فرق نشته چا عمل چا وګړو بدلیور ورکوم بایسا سنا د بازون پیدا دي د دې وجې نماز یو شان يې سړي او خدای یو دی شان يې خو چا عمل کوي فلذیناجروا ناګسان داس مسره جیازی ذکر کوي هاجرو چې کورن بره وي دي او خريجو وشته شي مين د کورن خپلنا و اوزو اغي تکلیف رسواله شه نه في سبيل زماتدين کي وقاتلو او وجلدي نور بقتلو وجلشي الكافرون الاسن لو كفرن نا نم خامخه خا لرقوم لدون سيات مسائب ديو دی په دنيا کي د دنيا سره وخت مومه ژوندۍ ولو خيرن نم د نكوم ديو دره په اخرت کي جناتين باغ جوړا چې به یې بلان ثواب من الله مفعول متقدر فعلي مذوفا صوب ثوابا بدل اور کو اسو بدلا ترضا الله نا يا معلوم تنزيل و لاثيبن صوابا من الله بدل اور کو ہم لا بدل <متزحك> لو سی بنام صاحب من ذللا بدلو ور کوم بدلا در طرفه ده الله نام دا بدلو ور کوم نو پهل بهیش وا ا یامه مطلق ده بدلو ور کوم شبا بدلا در الله نام دا چې جو بدلوه الله ور کړا صاحب من ذللا الله پسندایږي هوس نو سوا بهتر بدلا ده لا رن نه کا تقللووب لنجین نه کفرو تځیر می نهدنیادنیا ته سر کې معړوه ما چې چاار اورکړ دا پریشان نهدي لا اورن نهکه دوکې کېته تقللووب لنج نه کفرو پریشان سره وړیدل د کاافرو په کللوکې تقلوم باب تفول او باب تفو د د پار د استرا د پریشان. تغلب الذين کفرو پریشانی سرا او دې دل کافر په کلو کې دا کافر په دې کلو کې ګرځي خو پریشانه دي وسرو موټرو کې ناس او ګرځي پلو له او دو باندې بوځي ګرځي لیکن دې پریشانه له له لټو دا پریشانو جالي پکې دي زکه تغلبوي کلا کلا ځان پانسي کې کلا کلا ځان وړ کې دا دي لا غرنک ت ان دوغدنی کیتان تقلبو کفرو کفروا پریشانی سراوڑې دل د کافرو پکلوګی متان قلیل سکر لگا دا لگا سکر یو سورہ ثم ما مأوان جاننم بیازی دی جاننم وبیسل میحات او بدو چونه دا لاکین الذی تقوا ربهم لاکین غسان ها چیرې دل د خپل ربنا لهم جناتن دیودر باغی چیدی چبایی کمالان دینوالی امیشہ بیدے کہ نزول من دللہ جوہل ذالک نزول من دللہ یا مفول مطلق تے ملمان شدی ملمان دا اللہ طرف نام ایہ مفول لے و جوہل ذالک اوګر من دللہ اگر دول شدہ ملمسید اللہ طرف نام آل معلوم دا مفول لې پل مزوفه او جوله ال کا نزه منله وګور ز شو ده مییرسی الله طرف نه او یا مفی مطلق دی میمانه بهشي مییرمانه د طرف دا الله نه دا مییر مسییا ده د الله غریق رحمت کی هغوی ما یو ځ بیاات کې سوچ کوو چې مییل مستیا خو لږې وری بیا نهوي او الله پاک وي د جناتانو بدا مين مسیه هي مين مسیه خلېږي ورځې ختميږي نو بیا ختم شي مين مخه زیات او زیات ورځې مين وای وې ما تفسیرونکا تل مې شه د نور ته معلومه کما نو وې تفسیرونکې مې نه موندا ډېر موقعاتونه وخت شون وې کتاب مې کو د دې کې ودښه ما خو مليله او کوم کې نه مشروعت ده قیامت ته او پخل کوهبته موسی عليه السلام وګي او او زړور روان دي وې زه خواله لار شمه زور ته ام چې دې آیات تمان نفيګم نزولن سمانا نه اگر اته وی چې نزولن ورته ځکوي چې ميلما دوه قوارق د غم نه خبري ټول منډا کوربوې ميلمو خو تیار د جنت نعمتونو ته نزول پدې مان سره لې چې دې به د غم نه خبري بيغه بیا کری لکه څنګه چې ملما د کوربه دروړې د غم نه خبري پاگله تیار وړې دې ورته پدې مان سره ورته نزول ویل لې نو زه خوشاله شوم او همن میمه او پوشم پیاچ دات مطلب دارې نزول منن د الله میلمانه به شي میلمانه دالا تر مانا به غم یوخري س غم درد او پجن تيان او باندې نه او پراګ بكاي راضي به ولا تیار او خريبا اوري غم او درد نه مي نه خبري دا معنا پدي معنا سرت من المسيه وما عند الله عجب پسند الله کوي خير الابرار اوري د نه نه كانو و ان مناه الكتاب او يكن باز علي كتابنا لم يومن بالله اغي جيماني په الله بازي مليان داسشتي پاله ایمان دې ومونزل لیکم او پای کتابنو نو چرالی گلی شیتا اوستا ومونزل او پای چرالی گلی شی دیوتا کا چین یریدون کی ذا الله نا اولایسترونا بیا जिल्ला نو ورکهی تا لافات نو سمن قیل دنیا دنیا نالی اولای قدا گسان له اجرم جوذر صابن دی یودي پسند در اپ کې ان الله بشکر الله تعالی سرول حسابو سر حساب خون کړي یایو الینا امنو فدی آیات کې اسذورن مسلې جمع کوي وس امنو کې توحید رسالت جمع کو او اس بیرو کې jihad او انفاق جمع کو دات وری وګراو د یو آیات کې ټول صورت خلاصو بیا ایو یاد که د ټول صورت خلاصه مات کئی او جمع کئی یا ایو اللذی نامنو ایمان والاو ایمان والاو ایمان والاو ایمان والاو چی ایمان مرور لے دا صدور انا مسئلی تاسو منلی ایمان مرور لے منلی و دا مسئلی نو اس چی دا مسلیدی امان علی، نو مخالب پیو سو کارا کئی، مخالب بطا تنقصان رسی، نیز کلک شئی، پا تکلیفون دا خلکو، خلق با تکلیفون را کئی تاسو کلک شئی، داغو پا تکلیفونو کلک شئی، کلک شئی تاسو سبرو کئی، گناہ نزان سبر کئی، مساوی باندې ځان صبر کوي نیکو باندې ځان صبر کوي اس بي رو صبر کوي زمداږی مخالف په اساسره مقابله کوي نو صابروم یو بل کل کوي په مقابله دشمن کې یو بل کل کوي چې هغه مضبوط شې دالېم دا زمو سره ده دریم احتمال د مقابله مقابله نه کېږي احتمال سره چې مقابلو کې منظره سره کېم باسو نور عرب تو تیار او سيګي د پارو دشمن او سګورم چې مواسه سره کئ خبره سره کئ منظر سره کئ مواسه کئ نبيا وتق الله نورېږي دالانا په منظرونو باندې کې دالانو نورېږي جذبات او کارما خل او بل خصم خپو کوئی کیدات ورګوشي وَتَقُولُ لَهُمْ لَئِنْ أَرْجِعْنَاهُمْ لَأَلْقَيْنَا فِي الْأَرْضِ لَذٰلِكَ لَكُنْتُمْ تُبْلِغُونَ یہ سورۃ کې ممتاز او پخړن طریقو یو وجد امتیاز شان صحابہ نو شو سورۃ کې بیان د شان د صابو ديparagraph زو طریقو سره د صابو شان بیان کو یو سل د پنزو سمایات کیږي وره ہاں د صابو شان باره کې لقد افانكم لقد افانكم قسمي بذات ما نهي خوده پتاسمانی جرم نمی نهي خوده دا مصاحرہ د ابن ابي دو څو درې درښتم کې دا د مصامري د ابن همام شرحه ده دامان عفدامن چې نهي خوده او داوې معنا دانه دا چې ګناه درته معاف کړل ګناه در باندې نشتا او بیا د پشریقه ونه کړدې چې څوک داوې معنا پاف او نظام سره کوي لم يعرف كلام العرب دې زړه عربو د دا كلام نه نه خبر زکات دې سږه راځي عف الله عنكم بالخير الله تعالی په سننه کې پتاو زکات نه یې خو دې دی ناف الله ندې خدای الله پਤਾ څه جورم جرم یو دیم زری بیا ذکر کای یو او پنځه بنوستم کی بیا وای یو سل پنځه بنوستم ولا قدف الله عنکم او ندې خدای الله په دیوبانی جرم مسک فعال نو ذکر کړو سپایي ذکر کو ها لا پهميدي په چې نوې دښ په تجورم او لقد دفل لام او قسم دی چې نه دښ دی, دی الله په جرم او دریم ځې و سری او کوم شپتهې فافان هم تفیم جورم میږ دا یو لقد د فانکوم او دریم ل دفل لا او دریم ځ فافو عنم اافورته وګا دریم زلی سزورم په د غیات کې واستغفر الله او بخنولو واره نو چې پیغمبر چاله بخن اوخت الله نو دا په بخنو کې څه شکتل واستغفر الله او شایرم او مشوره سره کو په کار کې الله خپل پیغمبر ته وي مشوره سره مپینا د سره مشوره کوا دافین زو تغمیر صاحبو یو لقدف آنکم دویم ولقدف اللہ آنم درم فافو آنم او سلورم وستغفر لهم او پنزم وشاورم فی الامر امشروس رو بکو پکار کن نصورت ممتاز دے فبیان دا شان د صحابو باندې دا ابو الحسن اشحری کتاب دے الابانا پی اصول دیانا دا غید دو سواس دی رشتما صفح کی نقل کردیم و اما ما یرا بین الصحابتی پو اجتهادو صابو من کی چې سره غلمنا جنگونه واقعات دا اجتهاديو بیا وی کذا ما جرا بین علی, و و علی دا اجتحادیون. دا اجتحادیون. او ما بیا فوالا تویل نو اجتهاد دالی سی دماویو من کی چې کم راغلیو دا اجتهادی وا تاریخو اجتهاد او مشتی چې اشتیا تول ورسینو دو سو ابو ندی اجموش دیت په دې حد کې خطا شي نه یو ثوابته ملایږي نصاب واقعات اغا اجتهادی ني بغه بنده سنښتہ بس په کولني دي په کار او معرفت القران ديم جېل کې نقل کړ دي 200 200 صفحه کې 200 200 صفحه کې دے وئی آل سنت والجماعت کا عقید ہے یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئی ہے صحابہ منز کے چکم اختلافات یا قتلنا جنگو نشوی دی ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں پائے کہ وہ پچا منصر اعتراض نہ کئی ولی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو رویت ان کے عیوب کے متعلق آئی ہے ان میں بکسرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں وہی پہ تاریخ کی چکمی قسیر آگل لی سابو بارکیں نداخو اکثر دروغ دی او غلط دی داخو شیگانو د دسابو دشمنانو اغید زان لی کتابونو کیلکل لی تاریخ به کتابونو موجودي چې کلا خپل کتاب لیکي ناغله نه په تاریخ ور اورګه پلان کې کتاب لیکللی ځان جناب بچ کې پلان کې لیکللی نه دی وې د تاریخ په کتابونو کې سره غلي نا سره سني هغه دروغ دی او غلط دی دشمنانو د صابو باندې کې خوراکړلی شي هغه نو بیا وې اور بازی وه جنمه کمی بشیکرکه اپنی اسیت کې خلاف کړیږي سپهګی داسې نه چپای کې کمی زیاتۍ دخبل اصلی خیل اصل نیو سلی نی. سخودی سلی اور جو بات صحیح بھی ہیں ہاں تو تاریخ کی او خبر اسیم نقل شوزان صحابی غلطی کرلا تو صحابہ کرام اس میں اشتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں تا صحابو اشتہادی غلطی دا اشتہادی غلطی دا مجتہ چھے اشتہاد ہو کہ وہ غلط شنبیا ام والعجر میں لے اور بالپرز جہاو معذور بینہو زا معذور ام نجیزا تو اللہ کا قانون یہ ہے دا اللہ تعالی دا قانون چی ان الحسنات یو زیبن سیعات نیکی بدی ختمی نیکی بدی ختمی او دا نبی علیہ السلام صاحبوں کمی نیکی ہوئی کہ عمر صلی اللہ علیہ کون یعنی عمال سالحہ سے بوری عمال کا بی کفار ہو جاتے ہیں اور یہ ظاہر ہیں صحاب اکرام کے اعمال سالح کے برابر کسی دوسری کے اعمال نہیں ہو سکتی صحابو دا اعمال و شند اچھا اعمال نہیں شکے دیں اور اللہ تعالیٰ کی عفو کرم کی جتنی اومستحق ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا سونے چیزا اللہ دا عفی اغمستحق تھی بل سونے شکے دیں لَقَدْ عَفَعَنْكُمْ لَقَدْ عَفَلَّ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کریں اور اون میں سے کسی پرطان اور اعتراض کی زبان کولے صاحبوں بانیوسو کے اعتراض نکائی پلانکی صاحبی دا کردیا ہو پلانکی دا کردیا ہو پلانکی دا کردیا زمنگ دا اعتقاد کتابونا شرح دا مسامرہ دا ابن حمام نقل قائی و اعتقاد والی سنتی تسکیت و جمید صحابتی و صنع علی دا علی سنت دا اخیدہ دا چٹول صاحبا داگی بسی پتو نکے د ټول صحابه ته تسکیه کئ د دشمنانو خبرونه پاکه ابیاوی سره معقب نقل کئ یجبو تعظیم الصحابه د کلهم والکف عن القتفین د ټول صحابه تعظیم بکئ او غریبانی وخت هنه کئ غریبانی به اعتراض نکئ د غشان عقاید نسفیه ارم نقل کئ او یوکفوا عن ذکر الصحابه الا بخير صحابو بس صرف خیر یا دیخو او بیا دیوی صحابه کرام کی متعلق عام مسلمانو کے لیے ایک سبق صحابہ بارکہ عام مسلمانانو لیے سبق پہ کر دیں دیو یہ ہے کہ سنت الجماعت کی سقیضا اور عمل کی تسیق ہوتی کہ صابح کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں نہ گناہوں سے پاک نہ ہوں ان سے بڑی بڑی گناہ بھی ہو سکتی ہیں اور ہوئی بھی غیر غلط گناہوں سے لگا دل تے سونے گڑھ گناہ شے ہیں تعمیر خبرن دمن لیں لیکن اس کے باوجود امت کے لیے جائز نہیں ہے امت دفرادہ جائز نہیں ہے کہ ان کے طرف کسی برائی اور عیب کو منسوب کریں یہ صائبیت دیوائے نسبت کی جب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی لغزش اور خطا کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور اللہ سوئی لقد فعل عنكم لقد فعلانهم او فافانم اللہ فلپیغمبر توئی نو صورت ممتاز ہے فبیان دشان د صاحبو باندھی صورت کے بیان دشان د صاحبو دے اور بسیں